aldeon enzu leok eta ongi etorri metalgarrasira. Arrattsaldeon edo gabon, aste bat gehi oneera metalgarrazira metalaren etxera antxeterratiko metalaren etxea. Hemen anantxeratiko lago idaratzi punto eta Interneten bidez metalgarrazian.wordpress.comen eta bere oi, Facebooken baina ja Facebooken hel bideznezdo garatzen da oso kompplituak. <laughs> <laughs> e, eta eta hori hemen gaude te e, musika igo pixka bat. Oain, eski bestela e, nik ez duten zuten hor fondoko musika eta harrio. Gero igozut Eta, eh, gehi egin Eez e, nik ez niko zaots potentea dut. Begira. Mm. Ah! <laughs> eta zerbait ez aterik, bai bueno, eh jarri e, blogean, baian bueno, abisatzen dugu, ba, joan den de saioa ezin izan zela grabatu. Beraz, eh milla zaletako bat izaten bazarete eta bilatu baduzute eta ikusi baduzute ez delatera. Ba, normala da, ezin izan genuen grabatu, ordena gaioa blokatu zen, eta saiori gabe gelditu ginten. Mm. Pero bueno, bintzat, e, lortu genun <laughs> zuzenean emititzen. Zuzenean, pasatzen bai. Bai. Osta, bai, zerbait, zerbait, da, algo esalgo. <laughs> eta, et, eta... Eta hori, eta gaur, bai, gaur ja ordena gaio berriegin eta hori, osake gaur, grabatuko dugu, METAL GORRAZIO! Juh! <laughs> eta zerrekin hasten gara. Porque... Zer, zer, zer, zer ikusi du interneten haiet. Bueno, ba, buziatzen ba. egon zara. N Nemo Capitania bezala? <laughs> bueno, gong garabitzen berri bat, eh iPaduko du, besteak beste, abantazioak eh duela da honeko diska berriaren izena, The Mystery of Time, hartuko du izentzat, eh apirilean irtengo da 2013an eta Bait, irakurri dute jakinaraz abeslari berria izango dutela, baina... Zen neska bat, auzera baitela? Bai... Miña. Tiu! <laughs> neska berri bat, uhu! <laughs> <laughs> ez dut orkitu, ez dut... <tumosaketik> bueno, proiektu bat, eh, pues bueno, urte zemat lau dizko, darabatza mantasiak. Bai, bai ez Abantasia bueno, bat, bi... e, bigarrena ez nesgoatzen ezen azuen Abantasia gero... lehenak bizitun ez, ez Abantasia egin zakan lehenengo bat bat o Osa, lehenengo zen disko bakarra, gero atras duten bigarrena ez nesera gozatzen ezen azuen Lehenengo zen de metal opera Metal opera bakarra zen? Bai, igual bigarrena ez nesun de metal opera bi, es izan daitekela Naitzaz bigarrena... Bueno, gero bat erazuten... E, Scarecrow... Gero, irugarrena zen Scarecrow, ah, eta gero laugarrena bat, bi batera, edo The Angel of Babylon, ozabetola, no zakit gauza bat, piskaliosa. <laughs> baina, bueno, neri, ba, gustatzen zait. Ezaiz e, gustatzen sameten toke rokeri jori, edo berez aletasuna barroka de kiko. Ba, neri roka gustatzen zait, baina ez dakit, joer, eh, samet. Eiztentu zu heavy metal, egin heavy metal. Me kaguen la letxe. Baina eh, oso oso eh eh no has atendar, ba, <laughs> birziklatzea era eh, batean edo bestean eta gure maskota Jon Lander bai urte kanengo da fijo. Se <laughs> burua se eh, eta urteak pasata buru un día goa, eh. <laughs> o sea, ya yeah, atzetikan ya, ja, daka papada ematen du Lucas. Jos Lucas ematen du papada. A, lester, lester emango Lukas. du ez dakala leporik gure Lukash gure Lukash bai oi hiko, hiko pola pena. ez du nahi e... Youtubek ez du kargatu nahi abestuzu gordon <risa> ez aile nago kurritu ez, ez e, bueno, e, beste berritako batzen ma bueno, Ramsteamek ba, mainherz berente abestiz handiaren babertsio ba azzea besti ah. Lukaenka pepinoa <risa> Eta, bertsiakustikoa edo nola deitu, batera dute, bai. Bai, oso e, geldoa, motela, mm -hmm. baina... Oso artistikoa, pixka... artipoa, abeslari abakar, bai. em, emakume jantzidei harraro batekin. Bai, korse batekin, <laughs> batekin, oza, baitola, oza, pizkata harraroa. Eh? Aurpegia margotuta dirudela Jokerrez, Batmanen pelikua, Joker. Batman, bai. Batman Joker. Baina, ez dakit... E, nik letra e, ez dut e, begiratu eta ez dakiz zer esan nahi duen, baina letra ikusi gabe ematen duen motiboagoa, ez? E, Intimoagoa, ez? Ez tontak eriak dire, igual ari da egiten, ba ez dakit, ez? <laughs> Youtubeak ez kargatzen, ez? Zarreko dute sarrerakoa bestia berkondote, jazta. <risa> <risa> bueno, ba... Hau, pasale maiteak nola maitatzen zaituztegun, zein nongi tratatzen zaituztegun. Zerundu prestatzen dugun dena, eh. Bai, jo, gainera <risa> <risa> gonditzen ikusten azken atera zutela eh, azken geltokikoak, hemen egon zire garatzen gorekin eta azken atera dute grabatuta bideokamera ekin tadena. Jo. Xa, ze <risa> <risa> Zer, zera izai gu ertatzen guri. Atzean ez ja. Ja, behar dugu eskatu ezakit, subentzi bat antxeitea errati dier, kamaraz jartzeko. Bait. bait. Pertxona, behar dugu norbait hor, er, maiakin ibiltzeko eta gubiak hemen ibilko inatek ez dabeidarekin. Beharba. Eh? Kokaina piskabat, ez? Xander. <laughs> <laughs> Horri ez da esaten. <laughs> Supasatzen da, baina... <laughs> Zerbait gehiu? E, e, bai, e, bueno, haipatuko ditugu atzkar, zer estela emmenegongo gara... Pilarate, hau, <laughs> jendeak entzuten dugun noski-noski gu, gukitzegit. Guentzuten, bai, bai, bai, bai. E, bueno, maztodon e, talde amerikarrak, e, ba, Pixar e, faktoriako, ba, bueno, Monsters Inc. edo, Monstros S.A. E, pelikularen e, prekuela edo, e, aurrekari lana ingodun, e, Monsters University filmaren, ba, bestiak, A bestibat edo tema, bai, a bestibat konposatu dute. Be... Na Jorla... na na, Jorlanda. Na na na, Jorlanda. <risos> Horría festear en esa. Na na na, Jorlanda. Es Jorlanda jo... queré, bueno, su que guren maskota handiak eh Badiskaberria aterako du ere, esinfonik. Es mm, ma, ba, sinfónico aquí, va, ba aurrekoa bestiak eh que grabatu dituzte <laughs> eta nola egin dezaket lan gutxi baina lan egiten hartuko ditut abesti eta egin dut ikutu sinfoniko bat eta orkesta batekin eta jazta, eta jorlanden ez eta eta janten ditut jendea, borkenago superpotolo eh? John lande. jeni figura gero ba, bueno, azte honetan e, zorion du bar dugu Ozios Born handia hombre, Ozios Born, no izilko zara <laughs> No, izilko zara. Ez da, katezaren hasi ezberen kontra, bainan... Baina aila, dira. Ez kez, ja... Jo, mamu bat irudi. <laughs> Neku ikusi nun lehen gortean horre... Eh, azken arroken. Eta, jo... Eh, Tipoak emantzun horre... Emantzun hor... Era kutsi zuen, bat zuen abarrun, ez? Eh? Bainan, jo, hozi, ega dago... Parla rastrez. <laughs> Iruro geita laburte. Iruro geita laburte. Ez da gutsi, eta diska berria grabatzen. On, <risa> نيكu tedu tao tipo ya acaba tu eta eta mai... gero eginzun reality batean en tvin, o sea, que más Eta kontrasterako berri arran, bueno, estakit. <risa> berri esberdiñata eh, Randy Blythe, el eh, Lamb of Godeko abeslaria, eh, ba ofizialki Ba, bueno, e, iltsaie il e, txat jodute, edo iltsaie kargua jarriletela, ez? Bai, e eh, eh, eh, bai inputatua, edo ez inputa dakit nahezaten euskeraz. Bai, komentatu genuen, zegoela, eh, bueno, salatu eh, izan zela, eh cheker republica coautoritat de inglatí que tot orbitala estem eta bueno baie, gelditu inor ez genekien, e, banda zum piscat e, de, de bat ba diruabiltzeko abokatua bai, eh, abokatu ordenzako eta bar mm. eta dirudinez gauzak ez do aste hondo eta ikusiko dugu nola, nola bukatzen den gauzak bai, bai ikusiko do baina bueno bitartean e, ekingo diogu saioari eta zure zuretzat so trans to I flew too high about the wind, lost my faith in everything, yeah. Eta nik ekarri lehen taldea, talde Kaliforniar bat da, ozake, talde Amerikar batekin hasten naiz, gaurkoan e, Society One talde industrialarekin entzuzen ere. Los Angeles irian jaiotzen da, mila bederatzen dutela horita margarren urtean, matzein abezlaria burduela. Matzein hau tipu pues, kuriosoa da, pertsonai bat, <laughs> esan dezakegu. E, bere gorputzar goiekin zintzilikatzea o zintzilikatzeko zaletasuna baitu. Eta hori eta ez hori bakarrik, baizek eta Guinness errekorrak aportu ditu besteak beste, download e, jeialdian zuzeneko emanaldi bat zintzilikaturik egin ondoren. Eta hau, bai, daude, e, youtube bideoak, <laughs> ikusi nire duzute, SoCityOne, so download, Eta ekusiko zuten nola, nola abesten duen tipo, oza, baki zute, tipoa hoge, hartzen dute lapirsin batzuk bezala, argoi haidia, gantxo batzuk, hor, bizkarrean eta, bueno, beste tokietan ez, e, azala hartzen dute, gantxo batekin, oza, arrantzatzeko na, amu bat izango balitzu bezala, baina nondila. Eta tipo hor kolgatzen duten, eta tipoa azten da abesten hor kolgatrik. Eta ikusten, ikusten dut zu eta satuzdu. Ah, baina ez diote mugituko asko, porque horrek daka daka itxura eh, minpillo bat editen duela. Pues eta tipo tipoa hartzen dio hankedik, eta azten dio bueltak ematen. Ez dut du. Ez da, da, da per, personaje, oza... Sea, da kurioso, pero bueno... E, da piskat, espektakulo, ez? E, jarrera honen gatik, ba, estiloko beste abeslari batekin konparatu hori dute, Marilyn Manson ekin nain zuzen. Bari nahi zikusten bidea. <laughs> bai, da ematen du askitoa, eh? Asko txikia <laughs> ematen du. Bai, e, ba hori, e, Marilyn Manson konparatu hori dutela, eta hau zale batzue, ba, bueno, guztatzen zaile, ba, Marilyn Manson ekin dakan e, indar ikoniko edo visual hori horren gatik eta beste batzuk ba horretan dute, ba, uste dutelako bueno poser desde akinola dizten dioten ez e, imitatzaile bat izango alitzuela. Oraindela astebatzuk hartu ziren estudioa estudiora zazpigar e, talderen zazpigarren lana grabatzeko asmorekin Screens of Sadist e, izten ara mango duena eta 6 6 bestiz ose, osatuta egongo dena. Musikalki Rob Zombie edo Static X talde antzeko taldeen antzeko soinua du. E, Naiz eta azkenekoetan, ba, musika iunagoa edo gotikoagoa garatu izan duten. E, Tina Guo, ez da ki noa pronuntziatzen den, e, txelista, kol, txelistaren kolaboraketarekin. E, hori, esaten dugu bezala ba, estiloa, Rob Zombie, static ex, Rob Zombie estilo hori igual pixkat geldoagoa, ez metaleroago, Baina, bueno, e, ikusiko dugu, berzeratetzen zazpigarren lanunetetik. Eta zer egin dezaken pertsona jau, kolgaturik bere bizkarretik. Entzungo duguna, Society One taldearen Everyone Dies. I so fucking sick To think of it filthy death But it starts to When do they go on the wall? Let Who could you give up anymore? And what you gave you little ho, you're all the same That's what you're bored kill everyone up there <laughs> esan dugu Society One taldearen Everyone Dies e, videoa gomendatzen dizuet, ayerteke egin du piskatak. Ai, ai nigez dizu ah. gomendatzen, zenitsu zote. Da ikusgarria da, ikusgarria da. Bai. Igual ez ez gustatzen baina ikusgarria da. Bai. Nora tipo bat kolgatzen duten bizkarretik eh, amu batzuekin eta mugitzen dute stenatukitik alde batetik bestera, kolumpio bat ezagoliz ez ezola. Bai, hori bai. ikusgarria beintzat. Eta bestik gainero, ikusiko dugu bernola hartzen den urrengo diskoa. Mm -hmm. Ondo, ba, bueno, ba, proposamen honetatik eh, jarraituko dugu Ameriketan, baina, bueno, kasuanetan egoaldera jungogara, Brasilera hain zuzen ere, Lekaina. Brasil. Lekaina izeneko taldea ekartzeko, Porto Alegreko talde taldeau, 2000 bostean eh, sortu zen, eta estilo ezberdinetako influentzia dituzte, eh, nu metalak, hardcore, eta bon, hip-hop ere aztarnak. bueno, astarnak eh. E, hip-hop hau txak, eta, bueno, ez dakit, eskratxaren gatik, edo, bueno, nolazpait, goratzen dint, likin parkena hasierako estiloa, eskratxak, e, ra, hau tx rapeatuak, hauch melo melodikoak, zelotan pixa goratzen dint. Eta, bueno, gaina, ba, guztan zahidan besteagoza bat da, ba, bere hizkuntzan e, portugese ezagazten dutela, Zergatik gustatzen zaitu hori da, kuriositet galdera hori, kuriositate galdera bat. E, Eus, maz, guztatzen bere izkuntzan... Zaitu brazildar izkuntza, en, abestuen, dar, izkuntza e, es, orokorrean, ondo zait taldeek aldeek, edapen handiagoa izateko ingelesa e, abestea, baina ere gustatzen zaitu bere izkuntza en, abesten duten taldeak, ez dakit, irutzen zaitu e, e, aberasgarria edo, ez dakit... Nik ezan un ez da bat, lagun batekin, eta gauza... Gauza batean, e, ba, adoz gehen eta zen. Itz batzuk ingelesez daude asko zobeta. <laughs> Dakatein dar gehiago, eta beste batzuk... Ez. <laughs> bai, bai, ez gu jartzen genuen... E, e, warcry taldearen... Warcry taldea, ba, warcry e, zena... E, ez dakit uskera zena esaten den, baina e, espaniela izango litzateke janto de guerra eta nire iku iruditzen janto egerra dakala indar askoz gehiago Warcry, baina Warcry erabaita motzagoa, pegadizoagoa, hmm. orduan, bueno, ez dakit. Ba, ez dakit. E, ez ditugu talde... Osa, portugues ez itz egiten dute e, abesten duetan talde asko emendikan, egon e, erakartzen. Ez, es, ez. Es. Ez da Sepultura, ez Sofly ez da, edo Kabalera Konspirantzi, e, edo Angra. Maiak ga ingelsez zituna. Bai, orratik, eh, osea, el eh, carreto ana bai, arte. De na kinglesas? Pero bueno, pai da, carreto. Bai, bueno, eh, taldea aurkesteko, ba Everton Maiak, bueno, osatzen taldea osatzen dute, Everton Maiak basuan, William Carballo Aochetan eta, bueno, eh, West, eh, West Di Castro, kitarran. E, e, beste Daniel Ferreira baterian eta DJ Naniko e, bueno, ba, diskoak, DJ Naniko <laughs> Diskoak pintsatzen eta bueno 2002an kaleratu zuten lehen lana Dikotomia izenekoa eta bueno eskerostik eta 2002 bi arte bitaldeki ba, berri batu dira proiektura Mike Gomez hau txetan, eta Igor teklatuetan eta perkusioarekin Eta, ba, urtean bertan, kaleatute bigarren estudioko lana, portraz por do konsientzia, izaneko? Ba, Zerazento, Polita, sam berriro. <laughs> Ander, portraz <laughs> e do konsientzia. Diazu, Ekartzen diazugora, neska, hoiek jartzen diela irunen e, ondarri bikalean, ez? Zaten zute, torri unera, guapo. <laughs> Ander, lagunak egiten. <laughs> Ez dira, tiño es izan, esan portugueses itzaiten duela ema, eh, prostituta batek bezala, baina e, bo, ez du esan atuko? duzu prostituta. <laughs> Nik esaten du. Kaletik dabilen emakume batek bezala. Ba, bai, bai. <laughs> ba, <Bakata. laughs> <laughs> Seguro gaizki <enten laughs> bai, lertu du da. Bai. Gaizki lertu du da. da, noski, noski. Oso, oso burmuin mente, no? Exatamente. Eh, oso pentsamen duzekina duzu ziurrenik bai. <laughs> ba, dugu, talde honen eh, abestia diezi... Ma, masei urte. Zari, <laughs> 16 anus. Anus... <laughs> Gitaro, cada passo que você precisa por si Acredito que logo você sairá daí Seus olhos são fracos, de tanta inocência Particam o que não devia ser feito por você Por alguém que grita em cada nascer Aqui! Mim, você desaparecer daqui presente passar por aí Passar por mim O dia chegou e o tempo não vai esperar ela chegar Pra conseguir salvar alguém que um dia esteve aí Onde ela é o núcleo central A dose é inseguranza de seu próprio sinal Genere gaurko lehen proposamena. Gustatu zait, Ez dute Linkin Parken pena ematen. Ez. Yes. Dira. Bargatizan dut así era co Opa Linkin Park ko sale sale no las atendida herido se do. literalmente Vai. baina ez que. Ez zuen emocio axauritu baditut, ba Ez dut, darkamin eskatzen, ze mierda da Linkin Park egiten duena horrein. Kauen sos! Eta, bueno, jarra hituko dugu egiten musikaz, eta ez Linkin Park Linkin Parri buruz, ez dakit nola saten den, baina ikusten duzuten nola zuzentzen joaten naiz? Ba, gara, e? Zara... Ikasten ari, e? Auto zuzentzaia. Auto zuzentzaia, ba. Telefona nena bezala. Leengo ikusi nun, tipo gata jartzen zula... e... E, eskertzen diot, e, ez gaur gaurneren eskalagun hoiak aldetu dit zergatik iritsi saion, iritsi zitaion atzogo iru, goizeko hiruetan, mezu bat eh jartzen zuela hoja erruta ta jartzen zu. Autocorrector te quiero. <laughs> Autozustentzialak ze onak diren Ba oraen eh piskat e, nere metal librearen tarte honetan, Ba Harvester e, Stoner taldea dugu, e, gaur ekarri duana. Irlandatik etorreak dira eta lehen EP-a dutenak. E, taldea Gavin e, Gab, Grelly, ez dakit nora den, hautsa eta gitarretan. E, Brian Higgins gitarrarekin, Steve Loughney, ez dakit nora prontzatzen den, Basuan eta Ken Swinnick, eh, osatzen dute. Influentzia beste lan Thin, eh, thin Lizzy, Black Sabbath, eh, Sleep, Rory Gallagher, eh, Iron Fire, Torch edo Graveyard aipatzen eh, dute. Eh, duten The Blind Summit Recordings eponen Islada, eh, EPA barkatu. Hasiko ez berrio. Aurkestutan duten The Blind Summit Recordings EPA honen islada garbiada, ez dutko man lehen jarri, zei, e, zei besti dentxo mamitsu eta indartxu, non e, rock klasikoenetik basoinu modernoetara eramaten gaituzte. Hagian ez da historiako, historiara pasako, ba, talde oso berria edo... ba ikusi... E, ikusi... ez dakit, ez dela pasatuko ba, bueno, e, dizkazo bat edo epe ikaragarri bat. Baina, bueno, e, kentzen bat dugu produkzioaren arazoiek, ba, talde, entre komilas, amater bat esango dugu dela. Ba... Ez dakit, guztatu zait, e, gogorra dentsoa, baina e, interesgarria ezgarria osot, eta, bueno, ba, entzungo duguna bestia e, Atom Splitter izan du, beraz, Harvestaren Atom Splitter. interesgarria, ba, bueno, harbester irlandar hauen estoner metal, metal edo estoner rock doinu hauek eta, eta zertzer, genboia piztu duzoren <laughs> zertzer dago zertzer dago bueno, ba, da, nire gorko bigarren eh, proposamena eh, urrengo talde hau ekartzeko suediara joango gara eh, ba, bueno, txin, txin, txin txin txin barkatu mozten dizut E, Esan bar dugu, bai, e, gaur ez dela egongo asteko makarra da, mm. e, abizatzen dugu. Porzi, aitorren lagun bat entzuten badu, zerbaitela. <laughs> gaur dago la lanean durango, netrazak, bai, badakizute, durango azokan, atzo, atzo, edo orain dela biegun joku zuten e, errieiue, jo, dela ni jarretzen duen talde bat, mm -hmm. orain dizko berriak kaleratu kalera, kalera tutela, eta dere bai jartzen, e, dago, dago o dauka jarrita suta garrek bere, bere puesto propioa, hor, Beraz, pabon. nahi boztu te pasatu, ta harikus izaiatu eh, hori eh, autografo gota eskatzen, no? Ez dakita hondekan nengo go diren, <laughs> baina, bueno, Exactet. por sakaso. Horrein, ja, ba, jarritu. <laughs> bueno ba, ikpatu bezala, gaurkoan, eh, ba, suediatik eh, power metal talde bat ekarri dut, eh, machinae supremazi zenekoa. No, la pronuntziatzen da hori latinen? Latinen? Ez dakit. CHA es daguin makin. Ma e, Supremacy está latín. Es supremacía de <laughs> máquina, bai es. Bai, máquina y bai izan... están bueno, eh 2000 garren urtean sortutako taldea da eta bueno, berezita bat da, ba hasierarenzuetan duten bezala ba Chip tunes, edo e282teko doinu hoiek e, baliatzen dituztela eta gainera bere burua, ba Sid Metal e, bezala Sid Metal azaltzen dute, ze bueno, a, no be, la da hori. Ese ide. Ese ide. Seat. Oh. Ez. Arre, zentzua daukaz, eze, bueno, abesti askotan, Seat Station batera ditzen dute, Komodor irroita lau, ba, ordenagailu hasierako asierako, e, sortzi biteko ordena horietako, ba, Seat Chip batera ditzen dute, eta Seat Station horrekin egiten dituzte soinua wek. Eta hortik dator beraien, <laughs> izena. Komodore irrogeita lau. <laughs> jo. Zer denbora, hori. Nik ez nuen ez zauten ere, baina bai, bai, bai... E, Nik jolazto pasiratako... nuen behin, Baina egon nintzen lagun baten etxean, eta orkite egon egun ez dakit nola, baina ez komodere bat, ez, dakit, ez nahi ez gauratzen komodere bat zen, edo espektrum, edo ez nahi izan... Baina hau bat, edo igual zen kloniko bat, porque garaio horretan zu den pilat kloniko. Uh -huh. Baina jo, eze, gaztenak igual ez dakizote zer denparen, hau ez diren konsola, bueno konsolak ez diren ordenagailuak, ez uh -huh. diren eta normalean ibiltzen ziren ba, kartutxo batekin, edo kaset batekin egin ziren bastante famatuak, Espectrum eta lakoak, eta rebomire datu zenuen ze, ze kaset guztia boligrafo batekin geren tzuteko. Eta esan duz dute, zer den kaset bat? Orduan ez daizu interesatzen orain esan dudan. <laughs> eta bueno, taldea osatzen dute, e, hau txetan, e, Robert Gaztianström, e, azugaria eh ustaki zardaitu diaso anaia gitarra nausian e, Jonas Ghibli Rowling uh -huh. e, erdikoa da beraien ez izena hm mm. e, teklatuetan eh bueno hasieran teklatuetan orain gitarran es bimiia biti bimiia eske tipo bimiia biti dute teklatua 2007 bimian maikara e, gitarra ritmikoa eta bimian maikatiko e, gaurregunera basua Bueno, denetik egin du tipoa Edo da, da ipurdi inkieto bat Edo Aldak. Ba da, taletik bota behar zuten eta da pizkatel mirde eta <risa> <risa> mugintzen dute, ba, behar duten era momentu horretan Eee, <risa> <risa> bueno, Andreas Gordon Gerdin, Gordon Gerdin Eta, uh -huh. atzkenik <risa> Baterian e, Niklas Carbonen. Karbonen. Eta bueno, ba, dagoeneko e, bost estudioko lan dituen taldea da. Horten, kale, dutera izo digital nation izeneko lana. Eta bueno, behar bada aipatu bueno, zuke ekartzen dituzu ez talde libreak Eta, bueno, talde, no! talde hau ez da libra, baina, bueno, dagoeneko no. no, euren web, edo hasieran mintzatetzen, baina egia da orain webgunean Doainik jetxiai dezkela horreko lanetako goita abesti, eta... Doainik ez te azta librea. Ez, ez, ez. Eta e, pirate bai bidez ere, bada, dituzte azkeneko lanak e, lotutak. Hori eskertzeko da, bintzat, famatua, ez, ez baduzu atzean, kristonako e, publizitate makinaria bat, batalde alde hondiak duten bezala, hmm. ba, zergatik, ez ez, hauetako aukerak, azkenean, pff, mai, mai, zi, mai, zi, mai. Ez saltzen ezer, o, pff, Eta entzun dugu beratze taldearen Rise of a Digital Nation abestia. Diskaren izena duena. suprema matxinae supremazin. Ba, ikustatuz egiteko ikutu bideo jokuei bideo e, jokuen soñuen ikutu horiez. Mm, bai, maten dugu. Garela zarrak eta gara nostalgikoak eta esaten dugu, joe! <laughs> Hau lehen zegoen Zerraien. obeto, gaurko gauzak puskatzen dira segituan. Eta <risa> <risa> joaten gara e, bau ikustera e, gozak, eh? <risa> ez, <per> <risa> eta loko gauzak, ez? Hori ez, pera horrek. Nere garaietan hau ezen gertatzen, ez? Nik hogeita bos pesetarekin. <risa> ba, bueno, ekarri hon talde hau ez nuen ezagutzen, baina gustatu zaiz? Dicho, diskoa jetxi eta gustatu zait. Eh, Omnium Gazerun eh, izena du taldea, Melodez eh, Seikote Finlandiar bat da Mila bederatzen dut tala urtean sortzen da Eta, bueno, bimila eta irugarren arte ez dute kaleratzen lehen lana Spiritsan August Light eh, izenarekin Hone kritika honak lortzen ditu Prentxan eta Underground estenan ba, eh, izen bat egiten azteko aukera ematen die Urte bat berandugo Years in, in Waste iztenako bigarren diskoa kaleratzen dute, estilo definituago batekin, garatuago batekin, azken finean. Eh, 2006garren urtean Anti Flippu abeslaria eta e, amaillera eh berrakatu. <laughs> 2006garren urtean Anti Flippu e, da izten bat eh Aves Lariaren etapara, etapa Amaierara iristen da eta Yukapelkonen sartzen da hordezkarikisa. Honekin eh, stack here on the way snakes eh, eh grabatzen dute grabazantote 2007an eta bira garrantzitsu honetan egoteko eh, albidetzen diena Dark Tranquillity, Caliban edo en Tom taldeekin bestek beste. The Redshift discoa urte bat beranduko kaleratuko zen, hemen dik aurrera taldeak egonkortasuna galtzen du. E, galtzen, bueno, egon galtzen du, egonko hortasuna galtzen du, lehenik Eric Purdon basujolea alde egiten du, eta beranduago e, Harry Pika gitarra jolea gainera azken honek, e, bueno, orain dela urte batzuk izan zen, baina e, taldean Taldearen biografian ikusi duanez, ba, e, ez duten jarri nioiz zergatikan joan zen, eta jarri zuten mezu bat, e, igual egun batean kontatzen digu zergatik joan den taldeetik, eta bar, e, pixka bat harrar e, Jonas Koto gitarra jolea fitsatu zuten e, urren diskon lan egiteko, honek, New World Shadows izena, e, izan zuen, eta 2000 agarren urtean salmentak jarri zen. Beraz, e, Momentuz, e, basiuliolege batekin, e, osa basiulioleerik gabe daude. Eta, e, ba bueno, disko berri batean lan egiten, eta basiuliolea hau bilatzen ez. E, entzungo dugun bestia Nova Flame abestia da, eta da, azkeneko disko netatik, e, The New World Shadows, e, disko dik ateretatago. Beraz, Omniun, Gazerriun, Nova Flame. Horre zandu Omnium Gathroom, taldearen Nova Flame, gustatu zait disko, beraz, e, bilatu eta egin zaitezte disko horrekin. Disfrutatuko duzutelako. Got... Ze, ze, ze, ze anuntzia hotz. Horriez, nik ze anuntzia hotz. <laughs> Erosi ezazu disko hau! <laughs> zer da, zer da, oiu hau. Norena da, oiu hau. Ba, oiu hau Ukraniatik dator. <risa> eh, Jendak ez du ikusten nola giten azupegiarekin horrela, oza. Ez, ba, bueno, eh, oio hau, eh, bueno, hain zuzen Tatiana Shmailukek, egiten du. Tatiana, hazi izena, erregin baten izena. <risa> izan ere, ba, bueno, bertatik eh, dator, eh, Ukraniatik, ginger eh, eh, izeneko taldea. Jo, eskiet horrela izan aduen talde bat de acá de aquí ginger de la Ilegorria, eta Ilegorria de la Caragarria. Jerekin. Ginger oh. da jengibre. Yes. <risa> eta ujo tarekin da. Eh... Bueno, va. ¿Dónde se ba... dice ginger? Ginger. <risa> <risa> <risa> eh, groove metal eta, bueno, metalcore progresiva nazten ditú en tal de hada. A ochetan ahí eh, patúece la... Tatiana, handia. Letraetan eh laguntzen du e, Max Fatulayev, Tori. Daitez jaartzen zu. ikusten duzu bateatzena 5 tipo. Eta batean ateratzen da gero eh ez dakina, ez dakine eta gero Max Fatulayev lyrics. Pues letra son. da. Igual letra guiada. Laguntzen die la otra bai. Bestetik e, Dimitri Oxen eta Roman Ibrahim Malilov. Gitarretan... Osten nuen esan bazenla Amazon, Ibrahimovic. Ibra Malilov. Horizu. Eugen <laughs> e, Kostiuk, Basuan, eta Alex Kozichuk baterian. <laughs> Se, ze hona den gure ukraniera, ez da? <laughs> Zugarria. <laughs> <Din mu txuk. laughs> Eta, bueno, talde honek haurten e, ateradu EP-bat e, Innail Do Not Breathe izanekoa Eta, bueno, ba... Amaitzeko ba, bertako abesti bat entzungo dugu, baina lehenagotik agotik... E, ba, horrentxo bertan goberatu naiz... E, <risa> Bihar e, kontzertu... <risa> Metal garrasieden prebizioak! <risa> bai. Biharko e, kontzertu bat... E, ba, zeldu nahi nizuen, baina, bueno... Eh, Aiztea... <laughs> Aztu zaigu, eta orain ez du gorkitzen. Bueno, bi, bi datu, bi datu. <laughs> ba, bi datu, bota. Lekua. Aiztea pabean? pabean? eta musika estiloa, e, bikin metala. Oi, oi, oi, oi. Beintzat hori dut. Oi, oi. Talden izanak ez. Hori interes garri zen diteke. Baak izute, bueno, edo, ez, ez, ez badak izute. Aizea pav dago errenterin, e, alamedan dago. Hori alamedan bertan. Justo kioskoaren aurren, orduan, ba, bueno, e, doainik izango dela, zeurenik. edaria merkea dela, beraz, ez zute eskusarik. Eta hori. ezaten mazitzen asken, erriuzai gustatzen joatea jende askorekin, ba, zure, zorionerako jende asko ez da joaten. <laughs> Eta beraz, izango zu, pila bat toki. Hori bai. Bai. Eta honekin, agurtzen dugu, ez saioa. Ego zerbait gile esan du? E, ehm, bueno. Bota aier, bota. Bona, Friztailin. Botako dugu hor, ez dakite irintxiko bai, den, a, baina... Aier nik esango, bai, aier ematen diopiskat gorri jartzen da, baina neskalagun bat bilatzen ari da, eta... <laughs> <laughs> ah, ez, hori ezen. Ahi, ba, hori ezen nuen esan behar, bai. Haiz duk esan, esan. Eh, astel, <laughs> Ratorren astelenean nere urte txea da, zik emakumean nahi... Te... Oparitu zerbait? Eh, edo, e, edo, emakumea bera, bera oparitu, ez? Torri opari bezala... Bai, ondo, ondo, aierten zako, eta aierteke ez badu nahi, bada, panin, Oso. <laughs> eta, bueno, bestetik, eh, esan nahi nun, ba, bueno, eh, be, ez dakigu ziur, baina, saiatuko gara, eh, ba, da, torren asterako, denboraldiko lehen elkarrezketa, uste, eta aurretikan ja indutea... Eh, Anuntzioa, bueno, ah. bueno, azkenik eh, saiatuko gara. Eh, Draken taldearekin. Draken taldearekin, bai izan ere, bueno. Ba, hemen dike bihazte azkenera, parte hartuko dute Euskaltelen eh, musikon eh, festivalaren finalean, Bilbon. Finala, Dagoeneko Bilbon. Jandeara. Irungo talde bat. Bueno, eta bueno, iruneko taldea mugitzen ari dira ja, e, oretan prestatzen ari dira autobus bat ara juteko taena hasta azkena. <risa> Pena da hori hasta azkenan dela ez da gutxi jende asko eramango te, bueno, berba da autobus txo bat lortuko utz. Zer dozu egiteko hasta azken batean gaben, ez? Bilbao gainera, <risa> parranda. Bai, bai ba... esaten zuten los miércoles son los nuevos viernes. <risa> <risa> Bai, ha, ba, hori zen. Zeretuko gara elakartzen. E, ba, duela gutxi dizkagarriatra daute Eta, bueno, momentu honean dagon taldea da. Talde interesgarria. Eta, bueno, zeretuko gara. E, lehenengo, lehenengo mikroak hartu beharko ditugu. Baita. Bait, Bosto al olar. Zer, Zerbait egin behar du gorrekin. <risa> eta honekin, eta deialde honekin. Haber, entzuten gaituzten e, draken taldekoek. <risa> behin betiko. Ba, saia urtzen dugu. Eskerrik asko entzutagatik, gatik. Eskerrik asko... E, Eh, ba, bueno, komentatzen duzune ez dut zute komentatu hilabete batean inork, bueno, bakarrik erikek eta nik dela gore orain gozale fijoa, ba, bueno eskerrik asko, entzuten baduzute edo ez, eta aur bat, ba, urrengo saioa, supersonika, edoztak inoletzen eh, bionika, bionika In, beti azten duzena gure txaiaren saio entzutera az, etorri batzate, ba, bueno entzun nere bai metalgarrazia, dela, nere amak esatun dela saio bastante kuriosoa eta bueno, txiko zaituztego ginger talearen My Lost Chance You circling down I'll like a vulture From a bar against Mali